Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores e a todos aqueles que nos acompanham de uma forma ou de outra pelos meios de comunicação. Quero dizer que entrei na noite de hoje com um pedido de providência, reiterando indicações de 2013 a de número 025, 147 220, em 2014 a 09, em 2015, 245 e em 2016 a 2009, em 2017 a 138, em 2018 a 83 e a 241. Todas elas indicações para que ocorresse periodicamente a retirada do lixo no Arroio Sonda, no bairro Empresa. Quero dizer que certa vez acompanhei o nosso ex-secretário Luiz Renemann e um operador de máquina e caminhamos por toda a extensão do Arroio Sonda, localizado no bairro Empresa, fazendo um apontamento dos locais pontuais onde a máquina poderia entrar e o que era necessário fazer para evitar, quando chove, que a água não passe por conta do assoreamento pelo lixo, pela terra, por tudo que jogam ali. Quero dizer... Que muito é da responsabilidade da natureza que traz a terra de outros lugares mas muito é da colocação do lixo mas os moradores que moram ali não merecem ter as suas casas invadidas e destruídas pela água da chuva quero dizer que ver um jovem que foi aluno chorar porque perdeu inclusive a televisão nova, porque caiu na água isso dá um sentimento de impossibilidade, de impotência a nós, então A responsabilidade de fazer com que, periodicamente, eu imagino que anualmente, se faça esta ação de tirar o que tem ali e se preciso fazer uma ou outra ação pontual, garantirá que a água não invada o espaço que é do morador e isso ficará muito bom. Então fiz esta indicação na noite de hoje. Quero também dizer... a comunidade do bairro Santa Terezinha mais uh, precisa, precisamente da rua Carlos Chagas, na pessoa do Lo Loidemar, da Cláudia e do Clenilson, e aqui quero referendar o Clenilson, que é funcionário da RGE, e vendo a impossibilidade de transitarem ali no viaduto que liga os bairros Empresa e Vila Santa Terezinha ele... conseguiu além de fazer o abaixo assinado que foi encabeçado pelo Loidemar, sensibilizar a RGE e agilizar a ação e colocação dos postes. O que é importante é a união das pessoas e alguém trabalhando num propósito. Ele conseguiu levar vídeos, levar fotografias, mostrar para o pessoal da RGE e conseguiu sensibilizá-los para que eles agilizassem esta obra que ficou bom porque clareando Dá mais segurança aos moradores daquela localidade Então eu quero aqui dizer que a união das pessoas Ela traz resultados e isso é importante Também quero dizer que, seu Nelson, o senhor falou o meu nome antes Mas a comunidade do bairro Eldorado está de parabéns Porque foram eles que tiraram a gente da zona de conforto Que fizeram com o abaixo-assinado, provocar o Ministério Público E conseguiram tirar também a Corsã para que ela pudesse estar fazendo a obra que eles precisam. Dignidade. Dignidade do ser humano é o princípio maior da Constituição. E tu ter uma água escura para oferecer aos teus filhos, isso dá uma tristeza muito grande. E isso sensibilizou a promotoria, sensibilizou a direção da Corsã, que viu que qualidade de vida passa pela qualidade de água que alcançamos aos nossos filhos. E nós precisamos... exercitar aquilo de se colocar no lugar do outro e pensar: isto me agrada, isso me satisfaz, então para o outro também não. É importante que a gente se coloque no lugar do outro e entenda que é preciso tomar atitudes para beneficiar a coletividade. E essa coletividade unida, esta coletividade unida consegue resultados importantes para as para si e para os seus. nas suas localidades. Então parabenizo aqui todos os moradores, a Carmen Fontoura, que também é uma lutadora daquela localidade, pelos resultados alcançados. Na próxima quinta-feira estaremos lá reunidos com o pessoal da Corsã. Agradeço o tempo que me foi dispensado e desejo a todos uma excelente semana.